La miezul nopții va cădea o stea." Ista cinci." Aștepta. Era convins că domnul sublocotenent Popază va trimite pe cineva să ne remorcheze. Fapt care de altfel s-a și întâmplat. Era convins că Popază va trimite pe cineva să ne remorcheze și aștepta. Repete pe gânduri capitanul. Dar poate că aștepta altceva decât ajutor din partea sublocotenentului Popază. Presupunând că ofițerul știa mai multe decât la să se înțeleagă, Barbă spuse cu intenția precisă de a-l induce în eroare. Poate de aceea se tot uita înspre pădurece. Știți, prin apropiere era o pădurice. Dar, dumneata, ce-ai făcut-o timpul? La început am stat în cabină. De la o vreme plictisit, am coborât și am început să mă plimb în jurul mașinii. Iar în gând, Oare de ce mi-a fi pus întrebarea asta? Și din nou simțit că începe să fie neliniștit. Întrebarea următoare a capitanului nu a avut deloc darul să-l liniștească. Dumneatea, când ai văzut că trece timpul, că începe să se întunece, fără ca a de limon să-i fi venit de hac de ce n-ai oprit un camion să vă remorchese? Ca însățitor al dubei, aveai doar datoria să asiguri securitatea întregului material de cifrare. Nu se ai dat seama la ce pericole te expui? Domnule căpitan, am avut atâtea încredere că Pantelimon va putea porni motorul dintr-o clipă în altă, încât nici nu am observat când s-a scos coloana. Dar altfel e de mirare că până în clipa când am fost remorcați, nu ne-au ajuns din urmă alte coloane. Ei, nu e chiar atât de mirare. Dar spune -mi, la voi, la cifră, cum este explicată sinuciderea lui Pantelimon? Barbul deveni foarte atent. Răspunse cu prudență. Până acum, niciun fel, domnule capitan. Am fost cu toții foarte afectați, deoarece, așa cum v-am mai spus, pe pantelimul l-am avut șofer pe dubă încă de la începutul campaniei anti-hitleriste. Dar, dumneata? Dumneata, de ce crezi că s-a sinucis? Păi, nu s-a sinucis din imprudență, domnule capitan? Întreba acesta cu prefăcută naivitate. Ba, da, dar credeam că dumneata, care ai fost tot timpul împreună cu Pantelimon, ai vreun motiv să te îndoiești că s-a sinuciz din imprudență. Nu, domnule capitan." Despărțindu-se de șeful biroului doi, capitanul smeu s-a dus să-l caute pe locotenentul Templar. Te rog, Templarul, ca noaptea asta să pui o la cifră." Nu prea am oameni, domnule capitan." De altfel, cifratorii dumneavoastră se încantunați în aceeași casă. Asta e altceva. Pe ei nu-i pot pune să facă de gardă. Muncesc destul în timpul zilei. De altfel e ordin. De la cine? De la domnul general. Cazul acesta, ordinul se va executa, a răspuns oftând locotenentul templarului. După ce se despărțit de locotenentul templarului, Capitanul Zmeu, ceva mai liniștit, plecă să-și caute cantonamentul. Când în sfârșit îl găsi, trecuse de miezul nopții. Ca un crin credincios, soldatul Neculai Sărmășan îl aștepta în prag. Capitanul îl trimise să se culce și, dezbrăcându-se în grabă, se vără în așternut. Istovit de truda și emoțiile din timpul zilei, a dormit pe dat. Caporalul Ulea Mihai era o dimineață mohorâtă cu cer murdar, care amenința cu ploaie. Deoarece în tot satul nu se găsise o clădire în care să încapă întreg postul de comandă al diviziei, serviciul cifrului fusese instalat într-o casă mai răsărită de pe ulița principală. Cei ai casei se strânseseră într-o singură odaie, celelalte două încăperi, devenind una biroul propriu-zis, iar cealaltă dormitorul cifratorilor. În dimineața aceea, cifratorii dormiseră mai mult ca de obicei. Oboțea la drumului și despachetatul calabalăcului, care se prelungise mult după miezul nopții, întârziase ora deșteptării. Burlacul Alexandru, care, mai harnic decât toți, se și spălase, intră în odaie dezbrăcat până în breu, cu prosopul pe după gât. Grăbiți-vă, fraților, că acum pică meu și mai mare rușine. Cu destulă părere de rău, unul câte unul, cifratorii părăsire așternăturile și începură să se îmbrace în grabă. Eu sunt gata," anunță Mardare, ieșind să se spele la fântână. Curând, dormitorul improvizat nu mai rămasă decât burlacul. Cu încet de pieptene a început să-și aranjeze părul crăț și aspru, fluierând o veche romanță. Era cel mai învârstă dintre toți. Din acest motiv, cifratorii îl porecliseră bătrânul, deși abia împlinise 33 de ani. De statură mijlociei, dar bine legat, cu un chip frumos, în ciuda trăsăturilor colțuroase, burlacul, moț de pe lângă câmpeni, impresiona prin frumusețea aceea aspră, bărbățească, specifică bărbaților din munții Apuseni. Când te uiți la el, îți spune că dacii pe vremea lui buie rebistă, așa trebuie că arătau. Era drag tuturora pentru optimismul său robust, reconfortant, pentru darul său de povestitor. În viața civilă, Burlacu era învățător. Unul din miile de învățători pe care guvernele burgheze îi numeau luminători ai satelor, dar îi plăteau cu salarii de mizerie și nici acelea venite la timp. Dar, spre deosebire de unii dintre și de breaslă, burlacul nu își pleca să grumazul răsemnându-se. Era cunoscut în tot județul ca cel mai turbulent învățător, fapt pentru care de câte ori aveau loc alegeri, fusese arestat sub diferite pretexte și închis în penitenciarul din capitala județului. Ca să scape de el, încă de pe la începutul anului 1939, l-au mobilizat și de atunci nu mai le haina militară. Pe frontul anti-hitlerist fusese numai în prima linie și, cât timp stătuse acolo, regimentul lor în trei rânduri se reîmpraspătase, dar el scăpase fără nicio zgârietură. Pe urmă, îngolnăvindu se a fost numit furier la adjuntatura regimentului, iar apoi în echipa de cifratori din cadrul comandamentului diviziei Moldova. Și aici, ca și dincolo, în linia întâi, deveni drag tuturora, datorită optimismului său robust, reconfortant, dar mai ales talentului său deosebit de povestitor. Până și capitanul meu, care se ferea să-și manifeste deschis simpatiile și preferințele, Cuburlacu făcea excepție. Când decifratorii se întoarsără de la spălat, îl găsirea în flecând de zor, pâine și slănină. Mai are careva din voi o ceapă?" întrebă el cu gura plină. Nu-i răspunsă nimeni, socotind cu o asemenea întrebare năstrușnică nu merită niciun răspuns, fiindcă știau cu toții din proprie experiență că ar fi fost mult mai ușor pentru oricare dintre ei să facă rost de o sticlă de șampanie decât de o ceapă sau de o căpățână de usturoi. Câteva minute mai târziu, toți cei cinci cifratori se aflau așezați la masa de brad, mâncând cu poftă pâine și slănină. Ce spuneți mai băieți de fachir?" Răpsă tăcerea Burlacu, care sătul își aprinsese o țigară. Adică, întrebă Tomescu Adrian, care atunci când se mira de ceva, părea mult mai tânăr. Avea o figură prelungă, pe care ochelarii cu ramă groasă și neagră o făceau să pară și mai alungit. De groase te priveau niște ochi mari și albaștri, aproape nefiresc de albaștri. Fruntea înaltă, și brăzdată cu neobișnuit de multe cute, îi dădea un aer de om matur și trecut prin viață. Dacă burlacul, datorită firii sale deschise, umorului, dar mai ales darului său de povestitor, întrunea simpatia unanimă a cifratorilor, Tomescu, în schimb, se bucura de stima lor fără rezerve. Și dacă Pelinoiu era, ca vârstă, cel mai tânăr dintre ei, Tomescu, în schimb, era cifratorul cel mai tânăr. Cazanjiul la Malaxă. Utecistul Tomescu luase parte la insurecția armată, luptând în cadrul unei formațiuni de luptă patriotică împotriva trupelor Hitleriste, care încercau să pătrundă în București prin șoseaua Alexandrie. A doua zi după intrarea în București a unităților armate sovietice, Tomescu s-a cerut voluntar pe frontul anti-hitlerist. Aici a luat parte la multe lupte, iar după eliberarea Clujului, fu mutat la postul de comandă al deviziei ca să completeze echipa serviciului cifră. Își însuși repede cunoștințele necesare și în numai o săptămână deveni unul dintre cei mai buni cifratori. Ceilalți din echipă țineau la el, dar mai ales îl stimau. Și îl stimau nu numai pentru caracterul său integru, dar mai cu seamă pentru că el, depășindu-i prin înțelegerea mai profundă a ceea ce se întâmpla în lume, îi ajuta să-și dea seama nu numai de semnificația prezentă a evenimentelor pe care le trăiau, dar și de perspectiva lor luminoasă stașii postului de comandă, ori de câte ori aveau vreo nedumerire, la el veneau. Erau ca un pământ uscat, avit după o picătură de ploaie. Tomescu era conștient că de urmările aprigei lupte de clasă care se ducea în țară nu putea fi ferit nici frontul. Aici, pe front, zvonul era una din armele preferate ale dușmanului din interior, care spera să submineze astfel capacitatea de luptă a armatei. De aceea strădania sa de a deschide capul oamenilor nu era deloc ușoară. Trebuiau tact și multă răbdare. Dar și avea un încredere în el și Tomescu simțea asta. Ce l o fi găsit pe fachir de a aproba să ne completeze echipa, întrebă borlacul. Parcă el a aprobat, replică Perinoiu. A aprobat generalul. Știu asta, dar memoriul capitanului a trecut pe la fakir. Dacă ar fi pus o rezoluție negativă, generalul ar fi ținut seama de ea. Știți doar că generalul nu trece ușor peste părerile șefului sau de stat major. Probabil că acum și fakirul ne vede cu alți ochi, vorbi cu gura plină pe din noi. În definitiv, ce dracu, nu odată i-am dovedit de ce suntem în stare. Mai ales în ultimul timp. — Desigur, replică ironic barbă, eu cred că nu va trece mult și va propune generalului să ne decoreze. — Poate că a măritat, răspunsă prompt mardare, care se zisează ironia și nu putea fi de acord cu ea. — Ție, barbule, îți place totdeauna să cânti solo. Între mardare, mărunt, uscățiv, negrecios, cu ochii mici, strădelitori, negri ca zmoala și cu o umbră de zâmbet ironic în colțul gurii, și barbo exista în ciuda faptului că nu se prea împăcau o oarecare asemănare. Asemănarea nu era în niciun caz fizică, pentru că barbo era bine clădit, cu umeri largi și ceafă puternică. Avea o față inexpresivă, rotundă și unsurasă. În contrast cu mardare, repezit la vorbă și gata de harță, lui Barbu îi plăcea mai mult să asculte decât să vorbească. Dar când vorbea, nu pierdea niciodată ocazia să plaseze câte o ironie. Și asemănarea tocmai în aceasta constă, în apetitul pentru ironie. Numai că, în timp ce ironia lui Mardare nu irita, a lui Barbu supăra aproape de fiecare dată. Când s-a prezentat la regiment cu ordinul de mobilizare în buzunar și când a fost întrebat ce ocupație are, Mardare a răspuns cu obișnuită ironie: Conțăpist șomer. Activitatea lui de concepist nu durează după ce își luase de decât un an, întrucât întreprinderea particulară care l-a angajat se dăduse faliment. Anul următor, în întregime, le-a pierdut căutând de lucru. Primind ordinul de mobilizare, își spusese, Ia că statul s-a gândit să-mi dea și mie o pâine de mâncat." Întreținerea mea nu va greva însă mult timp bugetul, fiindcă în războiul ăsta vor muri atâția încât nu cred ca tocmai eu să scap cu viață. Dar pesimismul său se dovedi exagerat, fiindcă, deși fusese rădestule împrejurările, Marta se prefăcuse că nu îl bagă în seamă. Acum însă nu mai avea el chef să moară. Dintre toți cifratorii, acela care nutrea cea mai mare admirație față de Tomescu și care totdeauna s arăta de acord cu felul de a gândi al acestuia, era mardare. Îi spuse odată. Ei nu pot înțelege așa de bine ca mine câtă dreptate ai tu în ceea ce spui. Oricum, tot stau mai bine. Bătrânul e învățător și se va întoarce la școala lui. Mânzul la facultate. Barbul la întreprinderea unde lucrează și așa mai departe. Dar eu ce să mă fac dacă lucrurile rămâne schimbate? Scap de moarte în război, ca apoi din nou să umblă cu disperare după o bucată de pâine. Ai dreptate, Tomerscule. Trebuie dărâmată din temelii și-a îndrăma asta veche. Îi place să cânte solo, dar nu-și dă seama cât de fals cântă, adăugă Pelinoiu, căruia de asemenea nu-i brăcă insinuarea răutăceasa lui Barbă. Mai băieți! vorbi cu care termina să de mâncat înaintea tuturora și care acum se uita pe un număr din ziarul scânteia, sosit acolo de două zile. De ce credeți voi că fakirul a aprobat să ne se completeze echipa? De ce? Întrebă barbă, fără pic de interes, mai mult în ironie. Pentru că unitățile nu mai duc lipsa acută de oameni. Au început să ne ajungă din urmă batalioanele de marși. Care batalioane mă bătrâne? E vorba doar de un singur batalion. Și crezi tu că nenorocitul ăsta de batalion a completat efectivele regimentelor? Ai răbdare. Dacă a venit unul, vor veni și celelalte. Eu mai iau după ce spune scântea. Totul pentru front, totul pentru victorie. Ce frumos sună. Totul pentru front, totul pentru victorie. Repete barbă pe un asemenea tun, încât nimeni nu putut să-și dea seama dacă o spunea serios sau în glumă. Dacă zic asta comuniștii, musă-i că așa se va întâmpla. Să vedeți că și Halala are să se îmbunătățească. Da, e foarte probabil. Adăugă însă imediat căpre în naivitate. Mă întreb ce i-a împiedicat pe comuniști să o facă și până acum. Doar n-au venit astăzi la putere și se uită la burlacul cu aceeași prefăcută naivitate. Întrebarea îl puse pe acesta într-o mare încurcătură. Era evident că, deși își dădea seama că nu are dreptate, nu i venea totuși în minte un răspuns de care să fie mulțumit în primul rând el însuși. Se scărpină în cap și, uitându-se cu coada ochiului la Adrian, ca și când i-ar fi cerut ajutor, răspunse destul de nesigur. De ce?" Ia că nu știu." Dar dacă n-au făcut-o până acum, eu cred că n-au putut. Și era suflet adânc ca după un mare efort. Nu o să răspunsul cel bun, bătrânule, intervenie în discuție Tomescu. Tu, barbele, greșește dacă ți închipui că la putere se află comuniștii. La putere se află și comuniști. Partidele reacționare dețin în guvern majoritatea ministerilor. Ăștia formal se declară pentru înăiri democratice, dar în fond sunt dușmanii democrației și pe cât le în putință sabotează industria, agricultura, finanțele țării, sabotează pe toate căile și frontul. Bătrânul, dacă n să-ți explice că toate greutățile existente aici pe front, în ceea ce privește împrăspătarea efectivelor, în aprovizionarea cu armament, muniții și hrană, se datoresc sabotajului organizat al reacțiunii, care își are reprezentanță și chiar în guvern, în schimb, cu bunul simț al omului cinstit, ți-a spus un mare adevăr, că ca totul pentru front, totul pentru victorie, comuniștii vor ști să o transforme în realitate fiindcă forțele democratice care se ridică împotriva burgheziei și mășerimii conduse de Partidul Comunist vor ști să înlăture de la putere grupările reacționare, instaurând un regim cu adevărat democratic. Despre acest adevăr, ai să te convingi în scurt timp și tu, barbule. Lasă-l, Adriene, că nu se convinge el chiar atât de ușor, replică pelinoiu, amintindu-și de convorbirea pe care o avusese cu Barbo în ajun. În ceea ce privește politica, dumnealui rămâne în expectativă. Aha, vrea să vadă care pe care, preciză Mardare, străfulgerând cu privirea în direcția lui Barbă. Prostii, protestă acesta, strângându-și colțul stâng al gurii a dispreț. Realitatea e că eu nu mă pricep în politică, nu cât omesc, dar nici măcar cât tine, Mardare, sau cât mă însu. De aceea nu pot crede pe cuvânt nici scânteia nici pe tine, Tomescule. Trebuie să mă convinc mai întâi dacă politica voastră a muncitorilor, nu numai în vorbe, dar și în fapte, e mai bună decât a băierilor. Asta încă nu e rău, răspunsă Tomescu. După care adăugă imediat. Dacă, bineînțeles, se pornește dintr-o dorință sinceră și cinstită. După aceea câteva clipi discuția lâncezii, ceva mai târziu, pe linoi o rup tăcerea. tare scurios curios să știu cum arată noul nostru coleg. Cred că la început nu va fi ușor să mă împrietenesc cu el. Așa sunt eu. Oamenii străini mă pun în gardă. Eu un fel de neîncredere, de cele mai multe ori prin nimic justificat. Știți doar că și față de voi la început m-am menținut într-o rezervă care unora poate vi s-a părut o jignitoare. Pe urmă, după ce v-am cunoscut mai bine, mi-ați devenit cu toții dragi. Și vă spun drept, nu va fi deloc ușor în ziua când va trebui să ne despărțim. Uite-te, l a devenit sentimental. Arăse fără răutate burlacul. Mai mânzule, când o fi să te însori, dacă ai să mă chem la nuntă, să știi că am să vin. Și ți aduce în dar un turnic, cum nu se află altul mai frumos. Păi de să mă întreb, de ce neapărat un turnic. Pentru că, măi, băiete, dacă ți se se fa face vreodată doar de bătrânul, să sufri în el. Eu am să-l de la mine, de la Iara. Am să mă în înțug și am să vin să te văd. Bine! -i. Venirea capitanului puse capăt discuții. Bună dimineața! Să trăiți, domnule capitan! Ceva corespondență a venit? Până acum nimic. Răspunse Mardare, care era în același timp și secretarul serviciului. Deocamdată nu avem nimic de lucru. Sunteți liber să vă folosiți timpul, cum veți crede de cuvință. Și trecut dincolo în birou. Pelinoiul și burlacul intrară după el. Domnule căpitan, întrebă primul, când credeți că are să vină omul cel nou? Știu eu, poate chiar azi. În clipa aceea sună telefonul. De la celălalt capăt al firului, capitanul Gheorghiu întrebă. Ascultă-ți, oamenii tăi au pistoale? Nu. Arme. Dar de ce mă întrebi? Domnul Maior Bratoloveanu are disponibile câteva pistoale și mi-a cerut părerea cui să le împartă. Și? Nimic, asta e tot. Mai stăm noi de vorbă. Noroc. Capitanul Smeu puse receptorul în furcă, apoi început să răsfască distrat niște hârtii de pe birou. Oare de ce s-o fi interesat Gheorghiu dacă oamenii mei au sau nu pistoale? Se întrebă convins că disponibilul de pistoale de care amintise șeful biroului doi era doar un pretext. Să aibă această vreo legătură cu împușcarea lui Pantelimon. Și în acest caz... Oare Gheorghiu bănuiește că barbă Vasile nu este străin de Marta șoferului? Faptul că nici barbă și nici cifratorii ceilalți nu aveau pistoale, nu îi se părea un argument care să plădeze împotriva vinovăției acestuia. Când ești pe front, nimic nu e mai ușor decât să-ți procuri un pistol. Frământați de asemenea gânduri, căpitanul Smeu oftă iarăși aceste bănuieri stupide aș spuse, vârând într-o mapă hârtiile pe care le avea în față. Dar în ciuda mustrele pe care și-o făcut în gând, ochii scruta răbănuitori pe cifratorii care se aflau până aceeași încăpere. Aceștia, având ceva de făcut, nu observarea privirile deloc prietenoase ale capitanului meu. Dar barbă unde-i? Întreba acesta aproape fără voi. Dincolo. Să-l chem? Să-o pe linoi. Lasă-le, n-am nicio treabă cu el. Am întrebat numai. Se ridica și se duse la fereastră, cu mâinile la spate, privi bătătură largă pe care un cocoș mare și pintenog o străbătea călcând tacticos. Pe uliță trecea un convoi lung de căruțe, încărcate cu munițe și subzistențe. Ascultă huruitul monoton și persistent și apoi impresia că l-aude acum întâia oară. De fiecare dată când zgomotul acela îi se impunea atenție, îl impresiona ca o senzație nouă și stranie, amintindu-i că războiul nu s-a terminat. Că odată cu zorile, dacă nu chiar mai înainte, cu ocazia vreunui atac de noapte, tunurile vor bate din nou. Dar în ciuda imaginilor sombre, sentimentul care îl stăpânea nu era unul de deprimare, ci din potrivă, unul optimist. Ascultând huruitul monoton al căruțelor, își spunea de fiecare dată cu mândrie. Zii și noapte nu se mai opresc. Zii și noapte alimentează frontul. Cu cea aduc ele îi batem pe hitlăriști. Îi batem rău și rău le mai rupem celuanele. Adesor capitanul Izmeu Eugen îi se întâmplase să se trezească noaptea din somn și în primele clipe de veche să aibă iluzia că totul se sfârșise, Că era acasă în pat, alături de trupul cald și drag al femeii sale. Dar huruitul monoton al convoailor de căruțe, vaetul sfredelitor al vreunei unse sau nechezatul jalnic al cailor îl aduceau repede la realitate. Mult timp după aceea, Treaz, cu ochii căscați în întuneric, asculta corgerea nesfârșită a coloanelor. Vocea aspră a un egradat sudoind amarnic, cine știe din ce pricină, sau câte un crâmpei din cântecul cunoscut de toate unitățile diviziei. Sus, pifane, pasul sus, Hitler încă nu-i răpus. Oasta lui întunecată n-a fost toată spulberată. Fiara cu spinarea ruptă nu se lasă și mai luptă. Capitanul Zmeu și-a mintit de toate acestea privind coloana de căruțe care trecea pe șosea. Din blaștina gândurilor îl smurse care, vârând capul pe ușa, anunță. Domnule capitan, vă caută un căprar de la trotuș. Cred că e omul care va lucra cu noi. Adu-l aici. Ordinul sună indiferent și nu trăda deloc emoții. O clipă mai târziu, caporalul Ulea Mihai, agentul Serviciului Special de Contrainformații, lovind călcâile, se prezenta capitanului Ismeu. Caporalul Ula era un bărbat voinic, cu ochi albaștri, cu frunte înaltă și părul creț. Chipul cu trăsături regulate, fine, era al unui bărbat deosebit de atrăgător, frumos chiar, în ciuda cicatricei mici de pe obrazul stâng. După ce descoperai frumuseța ochilor mic de lați, în albastrul cărora jucau parcă bănuți de lumină, neobișnuită înălțimea frunții, puțin palidă, dar mai ales când a auzeai vocea melodioasă și joasă, omul acesta te cucerea imediat. Dar ceea ce îl făcea de la început simpatic era felul deschis în care te privea, fără parcă niciun fel de ascunzișuri studiind l cu atenție, capitanul Zmeu o și spuse că niciodată nu și-ar fi putut închipui că un agent de contrainformații poate arăta astfel. cerite de farmecul privirii lui Ulea, dar mai ales de zâmbetul lui Cald, întrebă cu bunăvoință. Va să zic că dumneata ești caporalul Ulea Mihai din regimentul Trotuș." Da, domnule capitan." Limba germană o cunoști?" Da, domnule capitan." Alte limbi mai cunoști? Limba mai gheră. O știu de la mama mea adoptivă. De când ești pe front? Domnule capitan, abia am sosit de câteva zile din țară cu ultimul batalion de marș. Am fost repartizat provizoriu la adjuntatura regimentului. seară, domnul sublocotenent Moraru m-a anunțat că astăzi va trebui să mă prezint la divizie. Biroului 1. M-am prezentat și de acolo m-au trimis aici, la dumneavoastră. Caporalul ulea pentru a nu se desconspira, de față fiind și cifratorii, să ad hoc explicație. În realitate, așa cum de altfel cititorii au fost informați, el nu venise din țară cu batalionul de marș, ci se găsea pe frontul anti-hitlerist încă de la început, în cadrul postului de comandă al diviziei de Munte Bistrița, unde se distinsese descoperind și arestând niște periculoși agenți hitleriști. Pe frontul de este ai fost, nu-i așa? Nu. Cum? N-ai fost? Atunci? De ce vă mirați? Doar nu toată lumea a fost acolo. Desigur, am crezut însă că cicatricea de pe obrazul dumitale e am amintire mult mai veche. Și o clipă, în privirile liulea, străfulgera ura. Cicatricea era doar urma rănii cauzate de boxul unui inspector al siguranței Antoneștienii. Întrucât convorbirea era pur formală, căpitanul Zmeu nu mai știa ce întrebări să-i pună. Altfel își închipuise el că se vor desfășura lucrurile. În primul rând, altfel și îl închipuise pe falsul caporal, Ule Mihai. Ori de la început, impresia pe care i-o făcuse, probabil și celorlalți, era un om care nu strălucea prin vreo calitate deosebită. Un om obișnuit, cei drept cu un incontestabil farmic personal, dar atât. Bănuind că, în mod deliberat, Ulea ține să pară viitorilor săi i camarați un om șters găsit de prisos să-l mai chestioneze. După alte câteva întrebări lipsite de importanță, la care Ulea dădu răspunsuri tot atât de lipsite de importanță, conchise. Cred că putem considera că a discuția noastră. Treci, te rog, dincolo și așteaptă. În câteva minute îți voi comunica hotărârea pe care am luat-o. După ce a părăsit biroul, capitanul se se ridică și a început să măsoare o de la un capăt la altul. Cifratorii așteptau să-i audă hotărâre. Capitanul se cunoștea că de nu prea era mulțumit de viitorul cifrator. De altfel, nici lor nu le făcuse vreo impresie deosebit. După câteva clipe se adresă. Nu cred să fie cine știe ce de capul ei dar neavând ales îl vom opri. De instruirea lui te vei ocupa dumneata burlacului, care ești cel mai învârstă. Ai grijă să faci din el un bun cifrator. Lăsați pe mine, domnule capitan. Într-o săptămână, două, dacă nu cumva are cap de lemn, vă asigur că va ști tot atâta cât știm și noi. Noaptea era răcoroasă, cu cer înalt împrășcat ca niciodată cu pușterie de stele. Lumina lunii colbăia cu argint copacii aproape desfrânziți, acoperișurile, gardurile și panglica șerpuitoare a șoselei. Liniștea stăpânea biruitoare peste satul întreg, întins și arătos ca un orășel. Trecuse de miezul nopții când Burlacu, Barbă și Pelinoiu ieșire pe partea comandamentului. Ținându-se de braț, se grăbeau să ajungă la cantonament să mai prindă câteva ore bune de somn. Erau obosiți și, din acest motiv, negrăita frumusețea nopții nu-i impresiona deloc. Când ajunsă, îl găsiră pe martare scrind o scrisoare, iar pe tomescu cărpindu-și ciorapii. terminară a primul, fără să ridice ochii de pe pagina de hârtie, acoperită aproape în întregime cu un scris mărunt și greu de descifrat. Terminară!" răspunse fără chef pe linoi, scoțându-și vestonul. O radiogramă lungă cât o zi de post. Pare m-a fost ceva interesant? Neprimind însă niciun răspuns, își văzut de treabă. Noi veniți se pregătire de culcare. În o nu se afla decât un singur pat și pe el trona stând turcește Tomescu. Tovarășul lui de pat era mardare. De-a lungul peretelui Dinspre fereastră, pe o laviță numai cu puțin mai lată de o șchiopă, își improviza răpaturi, barbă și pelinoiu. Pe masă, o masă mare cât un biliard, solide, cu motive naționale pirogravate, dormeau de obicei burlacu și ule. Burlacu, apropiindu-se de masă cu o pătură sub braț, se răstii la mardare, care, absorbită de cele ce scrie, nu observă că acesta se pregătește de culcare. Mai las și pe mâine, șefule. Mi-e somn de pic. Mardaria împătări scrisoarea, o vârâi în buzunarul vestonului și spuse cu ton de regret. Am încă zece minute și aș fi terminat. Dragi, parcă nu te știu eu, până nu umple zece pagini, nici că te lași. Mai aveam încă o jumătate de pagini și-mi făceam porția pe ziua de azi. Omul cât trăiește, cu atât are mai multe de învățat. Când încă nu te cunoșteam, știam că există, în afară de pântecarița obișnuită, una a vorbirii. Datorită ție, am aflat că există și una a scrisului. Ce-ai fi având tu descrisată de mult, nu ai Dumnezeu știe. Întinse pătura pe masă, din vestună își făcut pernă și se culcă, acoperindu-se cu o altă pătură. Cu mâinile vărâte sub cap, se întinse și căscă-ți Daule al nostru, pe unde o fi umblând? Întrebă Perinoiu. Ce mai întreb? Parcă nu știe. Răspunse Tomescu, care se cărnează de de un od de pe firul de ață cu care îi cosea. Al cocoș, cocoș, cine și-ar fi închipuit că e atât de muieratic? Și burlacul se cu îngăduință. Tare mi-e teamă că într-o zi are să-i se, se înfunde, a vorbit Tomescu, praie de tot necucetat. Suntem doar în război. În privința asta nicio grijă, replică mardare. Mie mi-e teamă de altceva, să nu dea peste el vreun handrală gelos și să-l căsapească. Ea nu-i mai purtați voi de grijă, îi lua apărarea burlacul. Mai bine să ne culcăm, acum se face ziua. Ehe, cine ați da voi să fiți acum în locul lui, într-un pat ca lume și lângă o femeie cu trupul cald? Tare mi-e teamă că Olea n-are să facă mulți purici pe aici. Smeu e băiat de treabă, dar în privința disciplinei e turc. Când o prinde de veste, să vezi cum mițil l mai trimite înapoi la reciment. Fiindcă trebuie să recunoști bătrânule, prea își face de cap. Noapte, mă rog, mai treacă mergă, dar neci nu s-a ba totdeauna când îl cauți, ia-l de unde noi? Mă mir chiar că Smeu n-a observat până acum. Și pe Linoiu se plecă să stingă chiștocul de țigară cu bocancul. Nu te mai mira, mântule. Explicația e doar simplă. Capitanul, ca și bătrânul nostru, are o mare slăbiciune pentru Ule. Altfel crezi că l ar tolera replică barbă care tăcuse până atunci. Dar mai ești acru, mai barbule. Îl măstră urlacu, care între timp se dezbrăcase și se culcase. Ula e un om de treabă. Spune, l-ai văzut vreodată să se dea înapoi de la greu? E dreptare și la tehnă, e cam eratic. Ei, și nu asta e important. Chiar dacă am presupune că Smeu îl tolerează, nu văd niciun rău în asta. Nu sunt de părerea ta că îl preferă nou, așa cum ai încercat să-i mea mai auri. Barbă nu răspunse, se făi numai sub pătră, mormăind ceva de neînțeles. Câteva minute mai târziu sfărăiau cu toții. Nu apucat să doarmă mult timp pentru că tirul de baraj al artileriei îi făcu să sară ca arș. Se ridicara în capul oaselor băimăciți cu ochii cârpiți de somn. De altfel nu era pentru prima dată când li se întâmpla așa ceva. Deseori hitleriștii inițiau atacuri de noapte și atunci artileria intra în acțiune. Focul de baraj al artileriei românilor izbătea de fiecare dată să stăvilească atacul. Și când bubuiturile conțineau, aproape întotdeauna se găsea careva dintre ei care se remarce cu mândrie. Brava tunarilor noștri! Cu câteva proiectile, i-au pus cu botul pe labi pe hitleriști. De data asta, canonada se prelungea. Tunurile trăgeau furioase, hohotind besmetic, de parcă niște uriași înveseliți de șolticăriile vreunui ghiduș s-ar fi cutremurat de râs. Dezmiticiți de-a cifratorii ascultau, vagne liniștiți, că tirul se prelungea mai mult ca de obicei. Primul care vorbi fumardare. Măi să fie al dracului, se îngroașă glumă. Nici o grijă, replică burlacul. Acuș, acușu, ia stâmpăra ei noștri. Pelinoiu se ridică în capul oaselor și deschise fereastra. În pauzele dintre bubuituri se auzau melițind îndărșite mitralierele. Închide fereastra, se răsti la el barbă. Ce mă, ce te-a găsit? E replică acesta, Ursus. Mi-e fric, las că n-ai să capezi congestie pulmonară. Tomescu, care între timp începuse să se îmbrace, le spuse. Mă, fraților, e două fugă până la comandament. să mi o fi acum acolo și s-ar putea să aibă nevoie de noi. Pentru orice eventualitate ne-aș strica să vă îmbrăcați. S-ar putea întâmpla să fim nevoiți să ne repriem e dracu, a replică barb. Totuși începu și el să se îmbrace și fugata înaintea tuturor. Cu arma în bandulieră Tomescu și pe ușă, grăbit. Măi, dacă se îngroașă glumă, dă fuga și nenunță, îi strigă din urmă mardare. Curând cu toții gata echipați, așteptau fumând în tăcere. Canonada continua cu aceeași furie. Ferestrele vibrau într-ună. Barbu, își trăseze pe genunchi acolo cu merinde și înfolica de zor dintr-o jumătate de pâine. Îți mai arde și de mâncare, la a mă Mi s-a făcut foame. Nu văd ce te deranjează pe tine. Păi tocmai asta nu pot înțelege. Cum poate să-ți fie foame într-o asemenea situație? Acolo mori, frațe, de -ai tăi și tu mănânci. Ia că-mi foame. Vrei și tu? Vezi că acu te în jur. Barbo ridică din numeri, fără să mai răspunde, continuă să mănânce, tacticos. Încet, încet, canonada se domoli. Numai din când în când, un tun ca un duleu apocaliptic. Pe urmă s-a făcut din nou liniște. Stranie, cutremurătoare. Un cocoș în curtea vecinului început să cânte prelung și vesel. Fără voie, oamenii oftarea a ușurare și prin seră să se făiască de colocol. Eh, ați văzut?" V-am spus eu că până la urmă ai noștri au să ia stâmpere, se bucură burlacul. Întind acasă s-auzirea bocănitori de bocanci. Tomescu și Ulea intrară pe ușă. Bună seara, mai băieți, ură vesel Ulea. Bună seara, Casanova, e răspuns pe linoiu. Unde l-ai pescuit, Adriane? se informă Mardare. Unde nici nu te aștepți, era la comandament. Și eu care credeam că nu se îndură să părăsească vreun pat cald. M-aș fi mirat," replică burlacul. Nu el din cei care își pierd capul cum dau cu ochii de o fustă." Ce-a fost? Ai aflat?" Se interesează pe Ce ce ar fi putut să fie. Hitleriștii au încercat un atac mai serios, dar ai noștrii au potorit cu foc de baraș. Acum de vreme ce totul s-a terminat cu bine... Repede, dezechipare și culcare. Capitanul mi-a spus că mâine vom avea mult de lucru. De fapt, îndemnul fusese de pentru că erau cu toții pe jumătate dezbrăcați. Pelinoiu, care se vărăse primul sub pătură, întrebă. Și unde o pescuișule? Ule? O simplă întâmplare. Mai curând aș spune că ea m-a pescuit pe mine. O văd vă, bărbatul s-a mărit pe front. Cum nu dă și peste mine norocul să mă peschească vreuna din unguroaicele astea frumoase? Păi dacă ai să aștepți ca ea să vă undiți aici, prin fereastră, atunci poți să aștepți mult și bine. Caută, băiatele, și nu se poate să nu găsești. Bine, ule, să știi că am să-ți urmezi sfatul. Urmează-l și rău n -are să spară. pară. Ulea zvârlet și s-a dus să ia din raniță o cămașă care ținea loc de pijama. Descătărăma cu relușa și tocmai se pregătea să dezlege nodul sforii cu care era legată gura raniței când observe că acesta era altfel de cum îl făcuse el. Din adins ca să știi dacă cineva în lipsă i-a cotrăbuit prin raniță, își făcuse obițiuul să nu a într-un anumit fel. Constatând acum că cineva îi percheziționase raniță, se puse să facă inventariul. Nu lipsea nimic. Singurul lucru neplăcut pe care îl constată fu că livretul militar, aruncat neglijent printre rufe, se boțise. El netezi pe genunchi, apoi, distrat, început să l Spre marea sa surprindere constată că fotografia lipse. s -o fi pierdutoare? se întrebă, cotrăboind din nou în raniță, în speranța că o va găsi rătățită printre rufe. Dar, deși răscoli totul, nu fu chip să dea de ea ca să fi pierdut, era exclus. Niciodată nu purtase livretul în buzunar și niciodată nu-l scosese din Dacă fotografia s-ar fi dezlipit singură din cauza umezelii, normal ar fi fost să o găsească tot o Oare dacă ea dispăruse, nu însemna că-i fusese furată? Și dacă așa stăteau lucrurile, explicația după câte își putea da seama nu putea fi decât una singură. Vulpoi bătrân, agentul abverului, nu se lăsase mistificat de aparență. Noul cifrator îi trezise probabil unele bănuieli și voia să verifice în ce măsură sunt ele justificate. Ula știa, de altfel nu mai era pentru nimeni un secret, că serviciul de contraspionaj hitlerist dispunea de o fototecă uriașă, în care figurau fotografiile a mii și mii de oameni din toată lumea, cunoscuți sau numai bănuiți că au vreo legătură cu serviciile de informații din toate țările de pe glob. Probabil că fotografia îi fusese furată tocmai pentru ca dublura ei să fie căutată în amintita fototecă. Această presupunere nu îl ne liniște. Avea suficiente motive să creadă că nu figurează în cazierul fotografic al contraspionajului hitlerist. Agentul Abwehr-ului scontase pe faptul că un om care aruncă neglijent livretul pe fundul raniții, numai cu totul întâmplător, va constata dispariția fotografiei. Și chiar în acest caz, greu ar putea ajunge la alte concluzii decât aceea că a pierdut-o. Dar dacă totuși am pierdut-o? Peste putință. Ar fi găsit-o careva și mi-ar fi dato. o Hotărât, fotografia mi-a fost furată. Cercetă atent locul unde fusese lipită fotografia. Deși eu, acela care o furase pusese multă grijă ca să o deslipească fără să lasă urme, totuși nu izbătese decât în parte. Într-un colț, odată cu fotografia, fusese smursă și o fâșiuță din coperta livretului.